Я витягнув із сейфа судний камінь – рубіновий колон, що давав татові Еріку владу над погодою на околицях Амбер. Перед смертю Ерік розповів мені, що саме потрібно зробити, аби підпорядкувати камінь собі. Раніше мені бракувало часу перейматися цим. Та й зараз, по-правді, було не до того. Але під час розмови з Рендамом я вирішив, що доведеться знайти час. Відшукав нотатки Дворкіна під каменем біля каміна ор Еріка. Того останнього разу він про все мені розповів. Цікаво тільки, де ж він сам знайшов їх, адже вони були вже неповними. Я витягнув їх з глибини сейфа і одразу проглянув. Вони узгоджувалися з Еріковим поясненням того, як налаштувати камінь на себе. А ще там було зазначено, що камінь має інше застосування, крім контролю над погодними явищами, який був практично випадковою, але ефектною демонстрацією складних принципів, котрі лежать в основі лабіринту, козирів та фізичної цілісності Амбера, не кажучи вже про тіні. На жаль, бракувало подробиць. І все ж, чим більше я занурювався в нетрі пам'яті, тим більше проступало крізь ці рядки. Камінь батько використовував надзвичайно рідко. І хоча він казав, що змінює погоду, погода далеко не завжди змінювалася, коли він його діставав. А ще татусь часто брав колони з собою у маленькі відрядження. Тож я ладен був повірити, що з ним не все так просто. Певно, Ерік міркував ідентично, але не міг розкумекати інші можливості каменя. Він прямолінійно скористався його очевидною силою, коли ми з Блейзом напали на Амбер і минулого тижня, коли налетіли почвари з чорної дороги. Обидва рази камінь добре послужив Еріку, хоч і не зміг врятувати йому життя. Тепер я вирішив, що краще б мені заволодіти каменем. Важлива будь-яка додаткова підмога. І ще мені спало на думку, що було б непогано, якби мене побачили з колоном. Особливо тепер. Я відклав нотатки назад у сейф, а камінь заховав у кишеню. А тоді вийшов з кімнати і рушив донизу. І знову, коли проходив тими галереями, мене переслідувало відчуття, ніби я ніколи не полишав цього місця. Це мій дім, до нього я прагнув. І тепер я став його оборонцем. Ще не одягнув корону, а всі його проблеми вже стали моїми. Яка іронія! Я повернувся, щоб вимагати корону, вирвати її в еріка, зажити славу і владарювати. Однак усе враз зруйнувалося вщент. Небагато часу знадобилося мені, щоби збагнути, Ерік поводився неправильно. Якщо він і справді упокошив тата, то не мав права на престол, а якщо ж ні, то надто поквапився. В будь-якому разі коронація і так потішила його, і без того роздути его. А я ж також прагнув корони і знав, що можу взяти її. Одначе коронуватися зараз – вершина безвідповідальності. В амбері розквартировані мої війська, на мене ось-ось упаде підозра в Кайновій смерті. Починають вимальовуватися образи якоїсь фантастичної змови, а батько досі може залишатися живим. Ми зрідка виходили з ним на короткий зв'язок, і якось багато років тому він назвав мене своїм наступником. Але навколо так багато хитрощів і лицемірства, що я навіть не знав, кому вірити – він не відрікся від престолу, а я отримав травму голови. І все ж чудово знав, чого бажаю. Мозок дивне місце. Навіть у власній свідомості не варто йняти віри. Чи міг усю цю кашу заварити я? Відтоді багато всього трапилося. Така вже ціна забуттям беритом. Не довіряти навіть собі. Цікаво, що сказав би на це Фройд. Хоча йому і не вдалося вилікувати мою амнезію, а все ж він прийшов до дуже логічних висновків про те, яким був мій батько і що у нас за стосунки. Але навіть я не здогадувався про це тоді. Хотілося б іще раз записатися до нього на прийом. Я прийшов крізь марморову обідню залу в темний вузький коридор, що простягався за нею. Кивнувши вартовому, рушив до дверей. Крізь них на сходовий майданчик вперед і вниз. Нескінченні спіральні сходи, що вели ген у нутрощі колвіра. Кроки, спалахи, то там, то сям. За ними темрява. Якоїсь миті здалося, ніби шальки терезів вирухнулися, бо цім-то я більше не діяв за власною волею, а корився комусь. Мене змушували рухатися, реагувати, слухняно йти. Один крок перетікав у інший. Де ж усе почалося? Певно, це тривало вже довгі роки. А я тільки щойно почав усе помічати. Можливо, всі ми жертви, але так, що досі ніхто цього не збагнув. Яка пожива для хворобливих думок. Де ж ти зараз, Зігмунде? Я прагнув бути королем, досі прагнув бути королем, понад усе. Та чим більше вчився і чим більше думав про те, що вивчив, тим більше видавався самому собі королівським пішаком у шаховій партії Амбера. Дебют королівського пішака «Праун Тукінг Фор» – будь-який шаховий дебют, що починається ходом Е4. Це найпопулярніший з усіх шахових ходів. Образно, такий хід виступає метафорою того, що все йде за наперед визначеною траєкторією. Я збагнув, що це почуття наростало в мені вже давно і геть мені не сподобалося. Але ж ніхто з тих хто коли-небудь ходив під сонцем, не уникав помилок, втішав я себе. І якщо мої внутрішні чуття відзеркалюють дійсність, мій особистий Павлов з кожним дзвоником усе ближче підходив до моїх ікол. Іван Петрович Павлов, 1849-1936 роки. Відомий фізіолог, творець науки про вищу нервову діяльність, знаний завдяки експериментам щодо вироблення умовних рефлексів, проводив їх на тваринах, так і на безпритульних дітях. Скоро вже дуже скоро, я відчував, він підкрадеться неймовірно близько. І то вже я маю подбати, щоб він не зміг ні втекти, ні повернутися знову. Поворот, поворот, навколо і вниз, спалах тут, спалах там. Мої думки звиваються, як нитка, що вкриває шпулю, розгортаються та розгортаються, і нема певності ні в чому». Знизу долину в гуркіт металу об камінь. Зблиснули піхви вартового, той підвівся. Мерхтливий вогник у ліхтарі сягнув сильніше. Лорди Корвіне! Джеймі! Унизу я взяв з полиці ліхтар. Запалив його, повернувся і рушив до тунелю. Темрява розступилася переді мною з кожним кроком. Блукаючи тунелем, я рахував бічні коридори. Шукав сьомий, луна і тіні, пліснява та пил. Ось і підходжу повернути тепер уже близько. І ось нарешті величні темні металом оббиті двері. Відімкнувши їх, штовхнув із чималим зусиллям. Вони скрипнули, стояли, а тоді, зрештою, хитнулися вперед. Зайшов усередину і праворуч поставив ліхтар. Більше він мені не потрібен, адже сам лабіринт давав удосталь світла, аби я міг здійснити задумане. Кілька митей я розглядав лабіринт. Осяйне неплетово перевитих ліній, котрі морехтіли в очах, щойно намагався простежити їхній шлях. І Він викорбований тут, на масній чорноті підлоги. Цей шлях дав мені владу над тінями, повернув більшу частину пам'яті. А ще він умить, знищить мене, щойно ступлю хибний крок. Вдячність, що охопила мене, все ж перепліталася зі страхом. Неймовірний, таємничий, Прадавній родинний спадок, який лежав саме там, де й мав бути, у підземелі. Я рушив у куток, звідки починався візерунок. Напружив розум, розслабив тіло і поставив ліву ногу в лабіринт. Не спиняючись, ступив крок уперед і відчув, як мене пронизує струм. Блакитні іскорки осяяли мої червики. Ще один крок. Цього разу пролунало гучне потріскування і виник опір. Я проминув перший віраж, намагаючись прискоритися, прагнучи якомога швидше сягнути першої запони. Коли дійшов до неї, волосся скуйовдилось, і спалахи стали довшими та яскравішими. Напруга зросла. Кожен крок потребував більше зусилля, ніж попередній. Потріскування погучнішало, і струм посилився. Моє волосся стало дибкі, я струсив з нього іскри. Зосередивши погляд на вогнистих лініях, Крокував далі. Раптом тиск зник. Я заточився, але крокував далі. Перша запона залишилася позаду. І мене охопила втіха, що вдалося проминути її. Пригадав, як в останній долав цей шлях у підводному місті Ребмі. Маневр, який я щойно здійснив, почав тоді повертати мої спогади. Так, я рушив далі. І іскри сяйнули струм, посилився, обпалюючи мою плоть. Друга запона. Кути. Здавалося, напруга сягнула межі, і усе моє єство обернулося на єдину волю. Божевільне невблаганне відчуття. Тієї миті проходження лабіринту стало єдино важливою для мене метою. Я завжди був там, боровся, ніколи нікуди не зникав. І завжди лишатимуся тут, протиставляючи свою волю лабіринту сили. Час зник, залишилася тільки напруга. Іскри сягнули мені до пояса. Я вийшов на велику криву і пробивався крізь неї. З кожним кроком вона руйнувалася і відроджувалася, згораючи в полум'ї творіння, замерзаючи у холоді кінця ентропії. Далі й уперед повернути ще три вигини пряма низка Аркад, запаморочення, потьмарення і з'ява. Здавалося, ніби я погойдуюся за межами буття та повертаюся в них. Поворот, поворот, поворот, ще один поворот, коротка гостра арка, пряма, що веде до останньої запони. Здається, тоді я важко дихав і сходив сімома потами. Ніколи не зможу пригадати напевне. Я ледве ворушив ногами. Іскри дійшли мені до плечей. Вони потрапляли в очі, тому я втрачав чіткість бачення. Лабіринт зникав поміж спалахами туди-сюди, туди-сюди. Ось як усе було. Я зі силою викинув праву ногу вперед, розуміючи, що так почував себе Бенедикт, коли його ноги скувала чорна трава. Якраз перед тим, як я вдарив його по потилиці, я почувався так, ніби мене побили. Ліву ногу вперед. Усе відбувалося настільки повільно, що не можна було стверджувати, бо цім-то я взагалі рухався. Мої руки обернулися на блакитне полум'я. Ноги на вогненні стовпи. Інший крок. Ще один. І ще. Я почувався статуєю, в яку повільно вливали життя, напівросталим сніговиком, вигнутою балкою. Ще два. Три. Кроки мої були повільними, та я спрямовував їх з усією силою вічної і незламної волі, яка мала звершитися. Пройшов крізь запону. За нею коротка арка. У темряві тиші перетнув її за три кроки. Вони видалися найтяжчими.